Lan Cruz, vai comer menino, vai comer menino Cê tem que se alimentar menino, você tem que almoçar menino Vai comer menino, para de ficar vendo polêmica no YouTube menino Para de ficar vendo essas porra de funk menino Só pensa em lançar música, só acorda que lançar música Eu tô ficando preocupado, cê tá emagrecendo menino Vai comer menino já comeu já comi você comeu o que? Comer o que? você comeu o que? você tá comendo faz 3 dias menino Eu tô preocupada com você menino menino Vai comer, menino Vai se alimentar, menino Eu tô comendo, eu tô comendo Tá comendo o quê? <risos> e aquela morena ali ah, ah, Já comi e aquela loirinha ali ah, ah, Já comi e aquela pretinha ali ah, ah, Já comi Esplana aí, vai Que não dá nada Aponta pras piranhas Sentadeira da quebrada Esplana aí, vai Que não dá Piranha, buqueteira da quebrada e aquela morena ali, ah, ah já comi e aquela loirinha ali, ah, ah já comi e aquela pretinha ali, ah, ah, já comi Na loja, no barraquinho, no churrasque da quadrilha Vem ser minha farofa pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa pra, passar linguiça. Minha farofa, pra passar linguiça Vem ser minha farofa pra eu passar linguiça Chegamos no horário de verão Acerte o seu relógio em uma hora Que agora é hora, hora. GameC lançamento GameC <risos> Game lan do Oriente Milão, <risos> vou chegar nessa mina aí, viado Você é louco, mano não, não, não, não. Tensião, nem chega a alfândega, nem mano, você, viado, deixa não. Viado. Mas é poucas ideias, não, as as ideias, ideias não. Oh. Vai outra mina, viado. Oh, você vai é louco, viador, viado. é muito viado. viado. viado. Você não. é louco, tio. Não, vai por mim, ladrãoola, ladrão. Oh, ladrão. Oh, mas é amigo não ela, ladrão. Vai por mim, ladrão. Essa mina não é para você, Qual que, não, as, ideia, qual que é as ideias, mano? Man. Não, trota, Mano, ela, mano, nem, eu, nem ela nem amiga dela, ladrão. Aliás, nem nenhuma dessas vidas aí Não, não, nem, nem chega, viado Isso, piorou, viado Você é louco, viado Piorou, a amiga dela piorou, ladrão não vai, Ladrão, não dá não, ladrão Tinha quieto, ladrão. Por quê, ladrão? Qual que é a fita, viado? Mano, Qual as ideias? Ladrão, eu não queria dar as ideias, não Mas vou ter que dar as ideia ladrão Não queria esplanar, não vou ter que falar, ladrão Quer que eu falo mesmo, TZ? <risos> e aquela morena ali ah, ah, Já comi E aquela loirinha ali ah, ah, Já comi E aquela pretinha ali Ah, ah, já comi aí, vai, que não dá nada Ponta pras piranha, sentadeirada quebrada Explana aí, vai, que não dá nada Ponta pras piranha, buqueteirada quebrada, ah, aí, vai, que piranha, buqueteira quebrada. E aquela morena ali, ah, ah, já comi e aquela loirinha ali, ah, ah, já comi E aquela pretinha ali, ah, ah Churrasque da quadrilha Vem ser minha farofa Pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa Pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa Pra eu passar linguiça Chegamos no horário de verão Acerte o seu relógio em uma hora Que agora é hora, que agora é hora. Game C. Lançamento <risos> Game C. Lançamento do Oriente <risos>